وقال بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابقين والصابقين من آمن بالله واليوم آخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا أنهم يحزنون ان الَّذِينَ آمَنَا دلتا پہلنا جلل جلال بشارت ذکر کئی آقا سانتا چکم حقیقتن مومنان اللہ ترمائی اِنَّا الَّذِينَ آمَنَا ایمان رولد استانت امخ کی انبیاء اوبان یا ایمان رولد خسر عجب سر منافقان ایمان وَالَّذِينَ هَارُونَ او آتَسَانْشِ اَغَيْهُدِيَانَ وَالنَّصَارَ اَوْ اِسَيَانَ وَالصَّابِئِينَ وَالصَّابِئِينَ وَالصَّابِئِينَ چاہتاوئے دا جکن دستور عبادت کون کنی دستور عبادت او بازی وچنان دا دا پرشتو عبادت کنگو دوئے لگی و بارحال حق النوی الصَّابِئِينَ یا دستور عبادت کنی یاکم علیکم ایباب اللہ یذکروا کسانو کی کمنافقان دی کہ حجانی ایمان من امن بالله چاتید زونه ایمان زده زونه ایمان دا څنګه چې پجبه ایمان دا د پجله ایمان دار څنګه چې په نور په امبران اسلام په عیسی اسلام ایمان مولا ذکران دی په دې محمد اسلام ایمان دار ایمان الله ایمان مکمل که صرف فقبل پیانبر ایمان نور من آمن بالله چاچه من دنین ایمان دارو پا اللہ ترابانده دزیونه ایمان دارو سی ایمان والیوم الاخره و رزد آخر بانده دادواکی دیزی برکه اللہ و رزد آخر یوی اخیره که دیزی کارگا اولا دن منعه که دیزی کارگا رنبه سر ایمان گاری کو اللہ بانده ادودونا تقریبا تقریبا اخیره کیده دی دا کیده نور طول کا قائد دامت لبنید اسی صرف دعا دعا کی دو باندی ایمان لگو نا قرآن منی مزمونی زکاة منی حج منی جی طول باندی ایمان لگو دور احقامان باندی وعمل صالحا اونی کی من نو دیدو پار زیر لی پرہم اجرم دیدو پار رزیز سوافر این دا حب بہم پنیس درخ دیو لا خوفن آلئی اور نبا یر پا دیواندی نبا سخور پا دیواندی جا اندب آتی. چې راغلي په بازار باندې شوراونه مخزنونه انا به د دنیا په څیر همدل شي وایې اخدنا من شافک مرافنا کتو متو مکنا د ملي خبر راو نه دي آیات کې ملایې مجلات زده لایې وه د ذکر کې الله تعالی هستو سرکو شکوم مختلف خپاسکو نه ګندګې دې کې موجود نیو خبر دان وچی دیتا اللہ کم کتاب و اطردی پنیر باندی پوی وطنی نجاد ملوشو او دیتا کم کتاب ملوشو نکاوی باند بی عملنو نو کانون کتاب رویده دیتا پایی باند عملنو کلیشی نو اللہ تایی باندی اوغرد اوچد کهان و ایل اخذ من امسان کهان پاواقی جیب نزبوتا وادا اللہ علیه باند واسستاسونا او و رفع ناکو کنو دور اوچد کنو مونگا په تور نارو رات سره هغه نه چې په مصالحراته اسلام باندې کېات غره تور هر شي نه هر ډول مبارانه یو ورځ الله تعالی په غرض خاص او ذا قازي به اره او نس خو له ما اته او الله ورته وی خو وا مما کما اته نا کوم در کړی به قوت په طاقت سره په مشک سره په دینا مراد اگر انتیہی سختہ سر آرست دی او دینا مراد انتیہی عامل سر آرست دی عامل پر اوکیو مضبوط طریقی سو او دینا پتہو لگی کتاب چرازی نو صرف دی تلاوت دی پار مراد قدیبانی با اخفل و بیسلیم که قدیبانی با عامل ہم که دیکی چکل میباری دی آبان که نو زکا اللہ تعالی صرف کتاب او دی سر آر تلاوت دی کهو اونا اللہ او زمان قرآن بارک اندک خبر ہے صرف دے تلاوت پکارنے دانا جی تلاوت میلے کوئی پکارنے تلاوت ان پکارنے اوسر اوسر عامل کوئی پکارنے پاتش حضا خبر ہے جید آخو جبر دے حضور اگان نے شریعت حضور نشت سنگتہ اللہ غری جتکو یو جبر دے یو اکراہ جبر خدای جڑے بالکل مجبور دے اگر بالکل اختیار نہیں آخو شریعت کے ناروائی ایا اکراو لکی اکرا دی ته وچی څه خبر نه خپې کیږي را به غره چکه یا عمره خدمون ایا په عمل دی خبر دی غره ودو چې کله مس راغله مرادم لیدو تر تر استعمال وو بل تر تاع عمل اکراو لگا یا سره پتہ باندې پهจิต کې توچی یا ایمان غریدي شرعت ته اختیار وکړه په دې ایمان ساته دے پرہنا پر زنگہ قامت دارekra اکرا کریش اکرا سرا ا احکامات ثابتین صحابیوں ا راہ یو کس کلمہ ود یلنا و لپی تورہ جتا کلو کتنہ کج کر پیغمبر اسلام ترا ہت تو لگا پیغمبر اسلام تو یری کلمہ پیغمبر اسلام تو پرنا کې دښې ته پټرو چې تکړه وخت په اختیار سره راځي نو په اکراه کې تاسو راکې د اختیار وي په دې کې بالکل سړې مجبور نه نو الله تعالی تاسو ته اختیار نه غریب موجب کړ تا په دې معنی انکه د هر هر باندې چې د دلانې وراځي او خذوا ماعینا واخلوا عقمت کم منتشر کړي د قوتین طقاقت طرف عامل شه او سروماتی اولیا دې راغس چې ان له تدریس کرای دا موله دې سره دی کیو عمل نه کوي چې انسان ته یاري ولي نه نام غوښوي ورکړماتي اولو دې هغه شیا دایې عاشق چې کوم دی نو دې سره سکه یوه تر په تاسو عمل کوي بل تر ته دې نو او کړه دایې ولالکم تتقون یزر بذک او شي تاسو دګنو نه بچ دا دې برکت انسان بگنا نبچکی گی تلاوتی کی انسان بگنا نبچکی فاللہ پرمائی ثم قول لئیتو بیعتا مضبوط توادہ پخوادہ اللہ واسط تندیبوری جی غرد ترپاس اوجد کار بیان دیواری بلخان دردی خواست من بعد ذاری پرستو دیواری و بیان خامحا اللہ حلاکولو اللہ پرمائی درد فزل دا اللہ نوینی دیواری بلکت ولولا فضل الله فجر فضل الله تعالى الله عز وجل وعده و وعده خلاف و ما عذاب الله تكار فض الله في بيان شو عذاب الدرش الله فجر انه فضل الله تعالى عليكم قد سبحانه مهلت النبي رحمته و من خاسري وتصل او یا تده مطلب وولو لا فضل اللہ تجری فضل لا اللہ نو ادام دانی لا فضل او چه غر دربان او جبکو وزر سنا سامل فکمو کو سنا سو بیام خریفو تجری غر دربان او جتو لی دالا فضل نو امی نو همیشه با مبیامن لکن او دو عمل با مبی کرنی تجری فضل لا اللہ نو ادام داری دربان او جت کرو پدا سنو او رحمت دالا اللہ دانا لکن تمن الخاسرین نتاسو برطاوانیان نو او رحمتنا مراد آغاد تاخیر که عذاب دلاللہ ربند رحمه که عذاب رشده ولقد علمتو من اللذین عطلو دا دی ذکر کی کنگا دیگی دیگی دیگی دیگی دیگی امبر السلام موجوده دور که چکمی یہودیان دی اغیتا اللہ کرمی ولقد علمتو من اللذین عطلو کاسو کوئی اغاق سانو دائی دا دیگی کتاب کی تذکروا دیگی چا تذکروا نومک دې کې کوم درشه وبدې يهوديان او اله شېر کې الهغا یې ترې اله شېر د ننګړ باندې نو هم سي بار کې به ان شاء الله راشي او زه مړهشتای ايته کباي داوود سمندر په وړاندې مې نه مې سنده مې نه کولا الله په ازمائش کې خو خالص الله داوود پر دازمت دا پر زولوا ته خالص او د خالص پر دازمتش پوره زره او قدیبا اللہ از مجدہ پرری باندگو شد دا میان اختار اللہ � обычاہ رمی سن رو مجھو شد دا میان اختار باندگو اودا جا اللہ کانون گی جن کہا اللہ امتحان اخلی یا چھپا کم شے امتحان اخلی السیواد حرام سیواد یا خلال کم کی کیا حرام اسرہ امتحان لا اللہ کو حرام سیواد یا خلال تم کی چھپا تان امتحان با عطال دریبر سم ام این درکی کله به خالی ورځ په شنو بالکل بالکل وګوره کوم اختیار یې نهมายم بزیکاری امتحان حرام سي وایي دا کسان چې وسره حلاله تل حالې غلبه حرامه جوړوي د دې لپاره نو وسره مسلن څه ویلای کی سیزن چلی حلاله کی دي ملي کو ته ملایي حرام د ورډیشن کې ملاوت کوي او الله راکپي په غلطو طریکو باندې یينه خپل سي پټل والی نو او حلاله کمی، اللہ یک کمی، اگر حرام گرد زیادہ ندیب آنے امتحان و اللہ خرام سوا گو، میں انگر سوا رہا ہوں او دیتینا منقریشو ندیب آگی گرہ پرسو چو یاو ہیلاو پانے یا جو آتوا او دا سکایو کو چھے تباسی کو لکلی لیچے اگر تا نالہ حجور کو چھے رہا مو خوال اللہ کی نیسیونی نمرا کرینگو راکھ لوکو بینکانا نالہ حجور کو گنڈینا حجور کو میں کله طارز مشور دا ګلزه شاعر چته نه دا په نووروله نه په بوکی په پونی پرتی هغه کی باندې ختک چرز به بدل <سؤال> شو خالی شو طار او بطیر شو ناغه به ور چته بس دا دا الله د حکم د باطلون لپاره دا خجنه ناجائز دا دا الله د حکم د باطلون ايو مینه دازي چی هغه دا الله د حکم د بچول لپاره دا حرام نه سره تګداريزه سم مثال یو سره غاروی لیکول په کور کې ورکړي چې ما لگا دونه کوش په ذره د سیند نیو عالمې پوه نو دا د دې صحیح <تصح> طریقو صحیح طریق سره چې تو ترا ته خلک د ځنا کوڅه شنو او ورشه او په دې بلې په معنا کې تشکیته باندې ورته اوس د حلالات لري اوس کته قسم هیڅ په حرام نه ده د ودا ده حرام نه د بچکی دور لپاره د دې کاکا د وله د بلکم په دې بل امور گاڑی واخلې چې کومه دي دې یو کوې چې کی ورشته په خپل لاس واخل, واخل دا دا دا دی. او چې دې واخلې نه په باندې په خپل لاس کې ته باندې خصه ودا وسه د حرام دور کار اختیارول چې سړی د حرام نه بچ شي نه او دې فکر د الله د او د دا خبر مليته او بابا دې دې کې په اندښاله باندې یو د الله حکم دی حفاظت لپاره د حرامو د بچولو لپاره یو حکم ما ته یو حکم دی دا چې کوم کار پرې سره حکم باندې لکان نو فقلنا ان الله يؤتي المؤمنين كونه شکرره د نشادگان خاصين ذليله نو الله تعالی کنه شادگان چې کوم تاسو دیکې در بزوګ بازي داسې چې په بختلار نکو په بختلار نکو او د بلدا په بیلبه با قوم بدل نه بازي داسې چې بختلار کو او بازي داسې چې بختار دمه په بل به نه کو بختار نه کو او بل به نه کو نه غوډه الله تعالی نجات ورکړي نه هم سپاره کې وراشي او چې کم داسې چې بختار کو نو الله تعالی نو الله تعالی دی یهود ته نبی رسول الله د زمانه یهود ته چې هغه تاسو په مخکې پم خلق تیر شوی ان سر په شت تجاوز کوله خلک پرز د خالق تجاوز کول الله تعالی مونږ ذلیل کړ او د خلکو د پاره نصیحت او برزه فجعلناها نکالا او برذ المنگا دکوا کیاده کلی ولا نکالا ایبرته لمابین دې دا برزه هغه چې کوم دکوا شته خلق بینادله مطلب کداشي چیرې امر مخک خلکو لپاره واقعي چیرې راځي د امر مخک خلکو لپاره تر څنګ شي باکې بنای شوینه بیا هو د بینادله مطلب دا لري چې مخک کتابونو کې بی. دا واقعي چیرې چې موږ د خلق راځي الله مو صلی الله سکار بیا د بینادله مطلب دغه کوم شګي چې کم خلق راځي لپاره موږ تر څنګ چې الله تشادوكانو او ما خلقه چې کم رستره د دنیا دا الله تاسو راغلیو دا ځای دا واقعي چې الله <سؤال> د حکم د بدلولو لپاره به طریقې کار نړيږي دا کوم مثلا یو کس باندې زکات راځي لکه ګربې وساله زکات پر راځي تعالی باندې څنګه کار کوي د زکات د شی نوخذي له صدقه خذل او هغه اوس دا اگر چې د حیله دو که الله د حکم د بدلولو لپاره چې ما باندې زکات راني شي زکات ما د ملک نصشي ووته چې اگر سره کار د راه رسیدلې وایي نه دا زکات د بدلولو لپاره داسې کیسه مليږي درست مليږي یا ده قربانه ده ختموله مال کوم و زیاد پریشیده قربانه درازه نمه مال کوم و زیاده شیره قربانه را بانی رانیشه ایدا سینه دیگونه ما اللہ تلا پرمائی وما خلقه هاو درستو خلقه ده پارا ایبادشو دیکی زمون باستان ده پاره پاکیسوشی وما عیدتا للمتاکین اللہو ایدا مادی که نسید ته او وعز ده للمتاکین ده پار ده آقا خلقه کمچه کور قصي واکیا ورستا لمو سره لکووي مثال اسلام علي سلام کو گره سر کار سوچي او کس او دا رب بلا مال يو دترزيو نور فتينه درغه شي کم کس بلا مال نوم دګوچي دترزيو شو دا حاله پر کوم تر تې مارته انتظار کوو چې شو نو له ګيره ته شو له ګيره ته پاته نه مال مال ته پاته شو چې اور بلکہ بلیط پا تھا وہ اٹھا ہوا تھا سے سا نے وہ بلیط جو پکھیرا زماطر چا قتل کر موسی علیہ السلام علیہ راضی کا بلیط باندھا ہوا تھا شر دی زماطر قتل کر موسی علیہ السلام پریشان تھے توائے علم اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام اللہ تعالی سے سوال کیا اللہ تعالی معاملہ او اللہ تعالی وہ جریتا حکم اوو مقصد علالم الله تعالی د کوم دکشن ظاهر لشو په دې ته دا او په دې کې سميلي چې کړه مصالح الصلوۃ والسلام نو الله سره کتاب د تو کتابه را سميلي دې د سکي باندې کوم را کړو سکي باندې دې نو بې دي دې سیا دنا د سيد عبادتها محبته را موجوده الله ته چې د امور ولا د واجبات ان وان په خوانه د دنیا کې زیات د سکې او د وای عبارت شي نو الله تعالی د دین د دې مديحه مول دا کار په جخو کې نه ده او په جوع زلګي یو ترته د لیمید کار تین باندې شبل ترته مدا پیدا شي شدي نه با چې کوم شی محبت پرې پزل کی دا واه مداږي محبت با د دې زنه یو پتهوله چې د سیم وحدین موسلی اسلام تعالی وی کی توه ان الله یامرکم ان تنبهوا بکر وی توع جل الله تاسو د حکم کوي چ هو الک بکران یو والا الک رس وی تم وی کی جوات تم وی کی یوسو محبت کو ته قال اتتخذنا حزو موسلی اسلام و سلام ته دمو په ټکو سره نسې ممکنه قال اعوذ بالله موسلی اسلام می کنا الله ویان بس را ٹوکی نخیر ان اکون من الجاہلین دا چیز دو ناپوینش جاہل مطلب در دی جاہل کانسی ٹوکی دی جاہل کان ٹوکی دا زکر دا سبب یا مراکم سبب مطلب دار جے جاہل اکسر ٹوکی مبتلی مصال سلامتو اس جاہل لی یعنی زد ٹوکی تاسو پوری نکو آیا دی جاہل مطلب دار جے تاسو کم سوال کر رہے نما تاسو دا اوی جواب در تاسو سوال قاتل معلوم شنو قاتل به معلومي بس د الله حکم نهي زکات سره پروتو دا الله حکم دی هم دا که څو دتجا جواب بس دامی او کوله حواله په تدبندیو او څه د دې نه شي خپل قاتل السلام ته په ټول مو زمون د فر دعاوو نه الله يوي لناه چې مونته بیان ما اجد دوه موسى په دیارانه لا کړې الله واسه نکړې هغه په ځان باندې ګران نکړم چې محبت په ځیته پروت نه بس انا لون د ګران او بل تر تکه ته دا وخت چې دا خبره کړې شي ځکه کا تلې خپل باندې نکړم وکړه کارې کومه خپلګلای سره یو د په غذا زبه کې دا او بل تر تکه د خپل باندې کاټه راوته نو تعال نه دا نو موسی سره قال انه یو کوم الله دا فرمای قال ابو ثلاثه السلام ان هو يقول شان ده الله تلا و انها بكر دن ندس ودا نقان اذا انت هي زړه نه چې بالکل بچي نور نشي زه غواړم فارق انت هي زريته ولا ذکر انه انت هي زوانا چې بالکل د وایکن مليک فعل ما تمرو بس حكم ما تشعع كره تم جتاست حكم كلش اكا كره يا رسول السلام حكمته له شو بره دي دا كار بیا نو تو قاد د ونه ربك يعين لنا الله ناسوال او رنگ سيد درن سن قال انه يقول رسول السلام الله تعالی انتہائی زیارہ جبل کنید زیاروالی انتوالی فالتاقیان خالیس زیارہ تاقع و اللہم و یو ناغواز زیارہ دیورس کتفکید آلی بل خالیس زیارہ او بند آیا تصور ناظریم خوش علیه کتن کل را ازاریو دل بور انداز زیار رنگ پسٹر گوان نخلق و سپلے مداز زیاری کتارید چاملی سپلے چیو زیار رنگ پسٹر گوان نخلق نا اللہ <سؤال> را دید صریق و شالی چیو تا بولی بلکو البستر کو بانی سبانہ زیاد را دیا قاند اولانا نبا پہ یبین ماہی یو طرف تے غلام علومی دا بند طرف تے بخدیبانی چاڑھا ناکو را دن نا دو وان محبت اس کی محبت دماغ کینا پروتو بی ایبو سالیہ سلام تے ماہی او زیارہ و امتخو بازی جائے کہ رٹینا السلام در حفاظ جائے کہ رٹینا دا بازی جائے کہ سریعی بازی جائے کور گریل و غوالا ینی کور پی ساتلشی دا سنگر ان البقر تشابہ علیہ موسیٰ علیہ السلام دو بس غوا پر مو بیٹا اور داشئی گرہ خدای و اصلاح و این شاہ اللہ و لامحتدون بسر اللہ و قاری و لامحتدون منگو چکا مقصود تر اطلاع موطن کی وجاہ گوا با اغم بولن انشاء حدیث ګرانی چې ان شاء الله نو وي به زړه استولینا به کول او جوابونه براتل د واجب دي وروڼه ته او او برکت پیغمبر علیه السلام د یو وخت ووډی باندې سلام الله علیه وسلام كله بیا نه شرملاو چې ډوره ډوره پیدا شي د الله لپاره چې جهاد کوي اغام بطلت مرضه انشاء الله باحترش دي انشاء الله هوه امبر الاسلام انشاء الله ناوله دقا نقصانه شو سره من دسلام ناوله شوه اغامه اسی و بچه پیدا نشو بلاد و بیانا سلام ناوله شوه او بلو بلو باسته و باسته و مزبانه و تکیفنه و انو قرآن كم رازی و لا تقولنل شئ انی فاعلن دالتعادا تاس دیوار بارک ما و جدا دس الا ان یشاء الله نقدرت الله یوواری الله کول شي زه دغه وځي ان شاء الله ورسره به وکړی ځدی ان شاء الله او رسول الله علیکم بیان په دیو نه نه تا السلام علیکم ته الله پرني انها بقرۃ لا سوال مخکنه صفات روانه زیړه خالص زیړه ده او کتن کو خوشالي او پسیبل سپتراغه چې لا نه لرو جوتی کړی شی نه ضرور مزلل او کار کوي چې تاسو ارځه له ولا تسکیل هرسه او دا دا نو هغه څه کې کو پكي کس الله زه ته د وانه د ورکاري د وانه د اونځه کارونی چې هغه ځمکه ولسي او هغه باندې کارټ پروي شي مدار دوا کارګر ديشته او وان دې لپاره هڅه وایې کومه ګاډي وګره ته دې لپاره نه ده دغه حدیث کې راځي چې پیغمبر اسلام او متنو ما یې تمخرو خبر ورسره او چې چمنګه د دې د فرنيو پیدا کیږي د ترکي د لویو جوړه ما فرمایي او الله باندې داونه تصير الارض ولا تسقي الحص مسلمه الله شيط بي سالمه ذلك الله شيط بي بلکس رنگ کی نشٹ بالکل تک زیڑہ خالص اورنگ یعنی عربی کلاچ دا ارض اونہ مکی پیدا شوی رنگ خراب شوی نی بس یو قسم رنگ لاشیط پی اس بدل رنگ کی نشٹ میں موسیٰ علیہ السلام الان جئت بالحق اس رات یو کو حق سر حق مطلب دانا دا نہ چوزہ باطل خبر کليا حق خبر خبر حکمت لبدان چې تاسو موافق ده خبر اوس د منو په عموم او زمونه په مناسب بیان راغاف کافی بیان ده او واجب بیان ده اوس د منو ته ملوشه پس الله کمن سم درانه راي او لتي مودا او وا او دغه کې تفسیر لیکل راشي پلان ته هوا الله ته حوالہ کوله زم الله ته کې جوابیا اچانل شو او فرسوله نبی هغه د کومه درانه جوابسته پس اونينه ولړه کوو واه دن دیواز بار 13 واخه هغه سمانه رکوي هغه بیان ان الذين امنوا بشكاک سنا منو چی مانره له پځي بسره وو ول الذين اعتقدوا چی هجان جو منصار و سيه نصدين صابين کی من مننا هررا ددينا عام جي ما را دزنا حقيقة مان رابد را اللهقالله تلاباني والي مخر پر زخرا ب وامال نوي پرك ف همددي بالقرجرم سوابلي د لربم بني دردي در ولا خف عليه نبوي رّ ب ولاهم يخزنونونه بدي و ادقا اخذنا ویاد که و اخو اخذنا جیم و استاستاثنا میسا که موادستاسو تخوالا و ربانا من اجد که فاقا که مفاس دستاسو اتوه غروران خضور منگو یادنو خضور من خضو و اخلیم آغا احتراماتو آتینا کم جم در بریتا استاوه و تنکتا کت سرا مزبوط پرزے درس تدریس کرا یاد ائے وقتو یاد ما سو کی جب دې جريدار اپم حي استدابتات کو جن جنا نبچے ثم تعالیکم جواب دیتا سم منذ ذلك الرسدی وادینا فلولا فضل الله کچنه بدر الله تعالی علیکم و سبان و رحمتو رحمت الله تعالی نوې یني الله تعالی دام دال الله رحمته عزاب الرسول لكنتم نوعب تعصف من الخاص لنا التوانياننا ولكن في تحقيق زراع لم تم تعصفكوية الذين پاكسانيات دوش تجاوزي قروا منكم نستاشنات السبت بخالكي فوقفتار كل اسراء فقلنا اللهم التسويلون لهم ويتاقونوا شاكرا وتنشادوا بان خاص لنا زليل فجعلنا عقس قرز الممد واكي لغا نتعلن عبرات لمن لما بين لما د پا بچ بيندي فري واقع سره وما خلفها آ چرپدي نه برزي دوا وما خلفها چ ددي واقع ندي نهقا من ز لما د پا چا بينديها چې فشاريوا وما خلفها آچدي نهدي او یاد کے ساتھ کا لکھا لم موسی علیہ السلام تو سلام والسلام قومی کو ملتا ان تلا یا امرکم کم بتا تھا انت بہ بکر داز و الہ وہی یا وا قالوا ویتی اتقخدمنا ایت بسم اللہ رب الہون تو قال موسی علیہ السلام رض اللہ فنا ولم نل احنا پھر ان کرنا کہ اللہ کا محتاج برب الناس من پی امر تم توقوه یا اعوذ بر رب الناس پنا نسم پر رب بانا نو پنا پار کارکی اللہ بانویسا پکا دی پیغمبریمی تعلیم دی قال آئی موسیٰ علیہ السلام آوذ باللہی پنا نسم اللہ بانی انا کونہ دا چی شمزو من الجائلین دنا کونہ دتو کو کونکونا ایا من مناسب جواب ورکونکونا دا چی شمزو دو مناسب جواب ورکونکونا دینا پنا نسم کنا مناسب جواب جواب مناسب جواب درک اوذ بالله تعالی سمنا کنا ذو مین جلینا بنا کوینا د توکو کونا قالو دیو دنا رب تعالی څنګه طره د غا خل دیو والا ته دیلنا جبان کی متما هي سد عمر دیوا وی موسی علی السلام انه شان د ی قولی الله تعالی انها بکروندا سوادا لا فرض جن نه نهایت زړه چی بچی چی کابل ادبا چولا مرد ولس خیر اوان هم بای نظالک متوسکتا بای نظالک اپی ما بای ندی دوارو عمرونو که فرفالو که ما آسی وقت عمرون چی تاستر کم کولی شی قالو ہوئی دعو دعو لنا ربکا یوبیل لنا ادعو لنا دعو وارزا اوندکا ربکا در اقلنا یوبیل لنا چی بیان چی ممتع ما چی سرنگ دنی قال ایموسیٰ علیہ السلام انہو یا قل بشکشان داری و انها بغلت ند سوال صفاء تتزلل <سؤال> ذاتها خالص <سؤال> رنگ دي خالص ځل رنگ دي ذاته اللون خالص رنگ دي تسر النازين خوشالي کوم انم با بکرت شابه علينا بشکر واجب تشابه علينا بقدر شیدمون ګانې و انو بشکم ګا ان شاء الله <سؤال> په کچنو پر الله منتذور مچوتر سیدینګو لاندې لا اثیرال الله جا رحمت اللہ والا قسق الحرزان سیرا بکی اصل لرا مسلمتن سالما دا لاشیت اپیانشت دے بلرنک دے کے اس بلرنک کی نشتہ قالو عیدی الان اوز جو تبیل حق کے کارا فلو کو قیر بیان سرا واضح بیان سرا کافی بیان دو کس بومن فضل باقر واپس بیزیزہ بکر دے والرا وما قادو اوزی کربنو یقالو انجدہ کارے نو no, وماتاد یو پهلن دی کریم نه چي کار کوي کچره ان شاء الله نه ویل نو فزبا هو یو ترټويځه زبا کا کار بي کریم نو چي مطلب دا دی وماتاد یو پهلن دی کریم نو کار کوي کچره ان شاء الله نه ویل او ان شاء الله وي نو